Dakot Israel. Iisraeli minutid. Tere hea pereraadio kuulaja. Mina olen Peeter Võsu ja etris on Iisraeli minutid. Kolmapäeval, 5. aprilli õhtul päikese loojudes algab Iisraelis Paasa püha. keeles on see Pesah. See on riigi püha, mis kestab kogu nädala. Iisraelis algab paasapüha nädalaga ka parlamendi töös kuu aega kesteb vaheaeg. Vaheaeg katab nii paasapühad, kui ka kuul lõpus tulevad mälestuspäeva ja iseseisvuspäeva. Iisraeli paasapüha peetakse juudi kalendri järgi, mis on meie kalendri osas liikuv. Tänavu juhtus nii, et paasapühade nädala sisse jäävad ka kõik meie suure nädala pühad. Suur neljapäev, suur reede, vaikne laupäev ning esimene teine ja kolmas ülestõus Iisrael rahvas tähistab Paasa pühaga Egiptusest lahkumist. Selle pühapidamise on Jumal neile seadnud, et nad ei unustaks, millist imede kaudu rahvas orjusest vabanes ja millega sai nende jaoks alguse rahvusriik vabarahvana. Ka tänapäeval täidetakse selle pühapidamiseks kõike vastavalt Jumala korraldustele piiblis. Kuna rahvas pidi Egiptusest lahkuma kiirustades, sõid nad enne lahkumist lambaliha ja hapnemata leiba. Jumala korraldus Piiblis 5. moose raamatus 16. peatükis on selline, et seda püha pidades võivad nad süüa lamba, kitse või veise liha ja apnemata leiba, seda kõike seitse päeva. Kogu seda aja jooksul ei tohi kodus olla hapu taignat. on igal Paasapühal mõelda päevale, mil rahvas tahkus Egiptusest. Kogu rahvas peab seda vastavalt piibli korraldusele. Paasapea pidamiseks on juudi traditsiooni järgi välja töötatud õhtusöögi kord ehk pessah seder. See sisaldab piibli lugemisi, rahva Egiptusest lahkumise loo jutustamist, apnemata leiva ehk matsa söömist koos mitmete maitse taimede, liha ja munaga ning viinamarja mahla või veinimaitsmis söögi kõrvale. Tänu siis Iisraeli suursaadik ÜRO juures Gilad Erdan traditsioonilise paasapüha pühitsemisega ÜROs, kohale tuli ligi 90 suursaadikut. Suursaadik Erdaani sõnumiks oli, et Iisraeli riik ei ole taastunud tänu ÜRO otsusele, vaid tänu Jumala poolt antud mandaadile kolm ja pool tagasi. Eesti juudikogukond tähistab igal aastal pidulikult paasapüha. Paasapüha õhtusöök koos traditsioonilise tselemooniaga kestab mitu tundi. Kuna Iisraelis on alates möödunud aasta lõpust võimul parempoolne valitsuskoalitsioon, mille hulka kuuluvad nii ortodoksed kui ka rahvusreligioossed erakonnad, võeti vahetult enne paasapüha vastuga seadus, mis keelab pühatääl hapudaigna haiglates. Seda seadust oodati juba ammu, kuna eelmine valitsus otsustas vastupidiselt. Nüüd siis oli võimalik traditsiooniline kord taastada ja seda ka tehti. Möödunud teisipäeval toimusid eelnõu teine ja kolmast lugemine ning seadus võeti vastu. Templimeaktivistid on üritanud paasapüha ajal läbi viia ka looma oferdamist hävitatud pühamu vahetus läheduses. oli võimud ei ole seda siiani lubanud teha. Liikumine tagasi pöördumine mäele pani välja auhinna 20 000 seeklit sellele, kes suudab oferdamisest seremoonia läbi viia. Möödunud aastal oli pakkumine 10 000 seeklit. On teada, et seda on proovitud ka juba teha. Ka raablastele, kellel on kontrollimatu ligipääs templimäele, on pakutud raha, et peita ofri on kuhugi, kus saaks selle sobival hetkel välja võtta ja ofertada. Siiani pole see siiski veel õnnestunud. Templimäel teeb tänavu asja keerulisemaks ka asjaolu, et samal ajal on islemõõsu püha ramadan. Sel puhul on templimäel olevad istamistlikud pühakojad rahvast täis. Ka kogu templimägi on aegajalt üle rahvastatud. Aegajalt on seal palvusel kuni 100 000 muslimit. Igal aastal on kasvanud ka juutide hulk, kes soovib pühadel külastada templimäge. Seoses paasapühade nädala Ja kuuega aega kestvale vaheajale parlamendi töös peatas valitsuskoalitsioon ka justiisreformi käsitlemise, mis on alates valitsuse ametisse astumisest kuni siiani tugevasti polariseerinud kogu Iisali ühiskonda. Justiisreformi vastased meeleavaldused on sageli väljunud mõistlikuse piiridest ja hakkanud isegi riigi funktsioneerimist halvama. Nii Jerusalemas kui ka Tella on mitmel korraldunud tänavatele kuni 100 000 protestijat blokkeeridest liiklust ja halvates asutuste tegevust. Mõnel korral on üritatud blokkeerida ka Tella Viivi lennujaama. Reformi vastased on läinud isegi nii kaugele, et on püüdnud oma toetajateks kaasata reservkaitseväelasi ja meedikuid. Meditsiinitöötatelt tuli küll selge vastus, et nemad ei tegele poliitikaga. Valitsuskoalitsioon on vaatamata protestijatele saanud justiisreformile piisava Gnesseti toetuse, et kõik sellega seotud seaduseelnõud on läbinud esimese lugemise ja saanud pärast seda ka komissionides lisaks täiendused ja parandused. Esialgse kavakohaselt soovis valitsus enne pühade vaheajaga saata need ka teisele ja kolmandale lugemisele, et vaheajale minnes oleks asi tehtud ja lõpetatud. Läks aga nii, et nii oppositsiooni, meeleavaldajate kui ka riigi presidendi survel otsustati võtta aeg maha ja osapoolte vahel eelnõu veelkord läbi arutada ja loodetavasti jõuda lahenduseni. Peaminister Netanjahu ütles, et ta lükkab reformi edasi, et anda reaalsele tealoogile reaalse võimaluse. Ta kutsus oppositsiooni üles heasusus läbirääkimistele. Peaminister rõhutas, et kuna teema on põhjustanud palju kokkupõrkeid ja tekitanud kriisi olukorra, on vaja võtta aeg maha ja edasi liikuda pärast kõige osapoolte võimalussel teemal kaasa rääkida. Siiski kinnitas ta, et ajamaha maha võtmine ei tähenda just riitsreformist loobumist, vaid pärast pühi minnaks sellega kindlasti edasi. Kohe kui valitsusreformi pausil oli pannud, kutsus president Isaac Herzog osapooled oma residentsi Kutsutud olid kõigi koalitsiooni ja opositsiooni erakondade esindajad. Tõenäoliselt ei lähe läbirääkimised lihtsalt, kuna vastuolud eesmärkides on suured. Arvat võib, et keegi ei sooviga oma positsioonides järeleandmisi teha palju enne, kui parlament pärast kuuajalist vahega taas koguneb. Valitsuse vastased meeleavaldused olid nii massiivsed, et võisid tekitada mulje, et nemad üksi soovivad kohtusüsteemi reformida ja kogu rahvas on selle vastu. See mulli osutus aga petlikuks. Möödunud peal kogunes Jerusalemas meeleavaldus valitsuse toetuseks. Osavõtjad oli üle 100 000 inimese. Nende sõnumiks oli avaldada valitsusele toetust ja mitte lubada oppositsioonil rahutusteabil valimisvõitu röövida. Valitsuse toetajate meeleavaldusel astud kõnedega üles mitmed Knessetid liikmed. Möödunud neljapäeva õhtul toimus valitsus toetav meeleavaldus Tella viivis. Ka see tõi suure hulga parlamendi erakondade toetajad kokku, kuigi oli pisut väiksem kui Jerusalemma üritus. Sellest võttis osa vähemalt 30 000 valitsuse toetajat. Tundub, et toetuse jäid pisut hiljaks võrreldes valitsuse vastastega. See näitab siiski, et valitsuse viidud reformil on toetaskond, mis võib olla palju suuremgi kui selle vastuseisjate hulk. Vahel valjuhelne vähemus jätab lihtsalt vale mulja nagu nad oleks enamuses. Kohtusüsteemi reformi sisu ei ole väga selge selgitada protestijatele tänaval. Seda on Iisraelil olnud ka välisvaatajatele keeruline selgitada, kuna olukorrad erinevates riikides on erinevad. Põhiliseks probleemiks peab praegune valitsusolukorda, kus kohtul on piiramat õigust ühistada parlamendi vastu võetud otsuseid. Seda ka juhul, kui puudub konflikt seaduste vahel. Kõrgemad õigusüsteemi ametnikud võivad lihtsalt teatada, et vastuvõetud otsus ei olnud mõistlik. Valitsuse eesmärk on viia asjad õigesse tasakaalu, andes rahvapoolt valitud esindajatele rohkem võimu kui kohtule, kes on ennast ise valinud. Ka peajuristi ja ülemkohtu liikmete määramise komisjoniga ei ole praegune valitsusrahul. Selles soovib valitsus saada rohkem sõnaõigust nii koalitsioonile kui ka opositsioonile ja vähem kaas juristidele, selle teemaga minnakse tõenäoliselt mai kuus edasi ja loodetavasti leitakse ka lahendused, mis muudavad Iisrali ühiskonna õiglasemaks ja millega lepivad ka opositsioonipoliitikud. Iisrael on tugev demokraatia ja saab kindlasti oma koduste probleemidega ise hakkama ja ei vaja selleks teiste riikide poolsed survetega sekkumist. Iisraeli minutid Te kuulsite saadet Iisraeli minutid. Mina olen saatejoht Peeter Võsu. Land. I will not be bound by threats of man I will paint the blood above my door As for me and my house will serve the Lord When evil prowls our city streets I will fight this fight on Ben I will sing this song of saints before As for me and my house will serve the Lord The plague that seeks to take my breath Cannot destroy my confidence Beneath His wings I am secure For me and my house will serve the Lord storm to cease by the, by the power, power Christ has given me, me. I will paint the blood above my door As for me and my house will serve the Lord As for Israel Iisraeli minutid Pere Ida-Virumaal 88,2 Lääne-Virumaal 88,9 Tartumaal 89 Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz Kuula südamega.